ka internet stranica minber pohimam ja abghi ya ilaahi rajian in kinrida ul hadhihi sabili ad'u ilah wa yusno ya pozivam kallahu in yusifun douca sedja isvakiona i ko in sredih de ka faran Allah ya je nikoga ne smatramran min al mushrikin islamska internet stranica minbar wa dhairun kunuba au la hajja illa ma ittahaduru aw saraf wal takum minkum ummatun yad'una ila al Neka među bude oni koji će na dobro pozivati, tražiti da se čini dobro, a od zva odračati. On će šta želi postičiti. Islamska internet stranica Minber and amalatun annaka l-malikul hakim wa huwa yumna mana fa'ala amran fa'ala bihi jana'a yajiduhu fi kulli al-'alamin. Faqul ayyuhal-lahu jalla jalaluhu malikul mulk wa al-mudiru allatheena qul wa ta'ala dhulika sidru al-din ma drogo bistinskog 28 asma'llahu ajalla jalaaluhu samiyyu rabbul 'alamin. Subhanahu wa ta'ala. Faqul Ne uli imanih s'okrči ima Aswa kogonu koji uboža vallaha bi jale jelaluhu Nika s'okrči ima Inakvi ati ima Snih Nika sallahu wa sallam na muhammad wa sallahu alihi wa sallam na nidu učastnu povrati svaša sviđa sviđa sviđa nekoj uputu Muhammeda sallallahu alihi wa'la alihi wa'la alihi wa sallam prezentiraju i pozivaju nijakko kakoy zončinio Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa'la alihi wa sallam visu nega dana. Allah jalla jaladuhu honimo davaj nasi skup. Isliči nasi skup, još nisama radi njaga jaladuhu, njerati koza, njerati čega druga. Honimo ga subhanahu wa ta'la dan podari korisno znanje korisno znanje od koje će on sam še Allah utrava što je svih mi joj koristiti svoj život uskladiti nadnos poznaje Allaha jelje, jelalu, uskladiti prema onome što ono odnašje ono traži i zahtjeva onako kako je to pojasnio Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wasallam. da ono što naučimo odalove dželje dželado vjeru primijenimo u svome Je Jer su došli opasni tekstovi. Šarijatski tekstovi je onima koji skupljaju znanje. Koji skupljaju šarijatsko znanje, a njade po njom. Dobro vam in poznat haditha Hureyri radiyallahu ta'ala kwa eksprenos hitabihin šu fejera l'asbehi odibu Hureyri radiyallahu ta'ala kwa im se spominje dai Ebu Hureyri radiyallahu ta'ala prijeni u uštajistira wa haditha ili i zatražuje od njega savjet koji je čuo da Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa, wa sallam je dakle da on prenese koje će on polno saslušati a zatim primijeniti u svome životu Ebu Hureyre radijallahu talanhe je rekao svakako učinit će to pa je pao majestis rekao je na ovom mjestu sam čuo da Allah uposla nika alaihi salatu wasallam on mi je to rekao, pored nas dvojice nije bio nikoga od ljudi I ja ću taj savjet, zatim ovu u nas šift. A kada je došao o sebi, je rekao, svaka ako učinit što posavjetova, ćete kao što me je posavjetovao Muhammad s.a.w. na ovom mjestu, pored nakon veći nije miro nikog od ljudi, zatim mi treći kaže, a šakaten toliko je uzdahnuo kao nikad prije, da se beva prihvati o sebi na svoje prse, tabo qayyidatullah ta'ala da tawiyyat ana ulamu tujibina. Ba'da to se provodio, je hadis u qu'an su'mani u tri kategorije kojima se propadaju ranamskava. Aha. Jedna od ostih ljudi jeste i oni koji budu istici od a ne budu druga istici, radi Allahu dželle zelal ne koji budu istici od znanja. Zato Malik Kao što treba da ti naučem a dobre vjere ništa manje na primjer onoga što se nauči. Takođe vam je dobro poznat hadis Allahu poslanikale sallallahu alayhi wa sallam kada je čovjek koji će sutra na svoj dan zadovo uđe u nekretati svojih so, so, poslutih zvijela. Pak kada se iskupe je anemi ne midžuran taj prihizor, kada se iskupi on njega pitaće će čovjek je onsku da nama bio si nam poznat na dunjanku, da si pozivio nam dobro odraćao zla. Odkuda si tebe s nama i to u oh, ovakvom Pa će reći svaka, ako naradio osam dobro, međutim nisam radio to isto dobro. I zabradio zlo, ali kada visio sam, ja dolazio s tim zlom. Zbog toga jedan veliki islamoskričenje kaže, kada Ismatullah kaže u svojoj svojim stihovima, kaže وَعَلِمَا بِعَلْمِهِ يَمْ يَعْنَا نَنْمُ عَدَهُونَ فِي نَ da di lueten i alim koji nevde radio poslumestani aqlunan koji budi ima stanje adam de radio poslumestani i ci suta kranja mani prijoni koji svobojavlani koji lugu umima Allahajalvajalvajalvahu a slavutoga islamski znanje informacija iz islama nevladih pojima surstavljaju ili podrije Allahajalvajalvajalvahu alahakumu tegathuru hatta zultunum makabir Allahovo otkriće, htete zvući mnogo dalje u čitaji u Sopu Milanu, govore u šjetskom znanju. Načete se u Bog Milani, počakate pri šjetskom znanju sve do čas smrtne snadje do kada dođete Ili podriči Allahu po sanitale ki saratul al-Kur'an u hujja lakab alejk. Kur'an je ono što ćete biti Zato ono što naučimo odgledajmo da budemo milijali ljudi in s temne onakolofele koje da budemo ljudi koji slušaju sljede, tako ono što je najljepše A zatim, nakon što ono čujemo, primirimo svome životu, molimo vađer da je da to prenesemo i svim drugim, s kojima se svakodnevo susrećimo shodno svojim mogućnostima, i na taj način je potpuno naš svojio vjeru da je rekao Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ako jedan od voli za sebe. od vas neće biti praznik jednik. Niko od vas neće biti potpuno jednik, što hoće da je željeno za bratu, anu, za ženu i se. Kao što ste mogli pročitate i što ste mogli čutiti, dakle sallahu jalla jalaluhu dozvorim kol kur'an subhanahu wa ta'ala dozvorim obša nešto o velikoj potrebi na nasošnoj potrebi vracaanju kitabu i sunnetu allahu i knjizi i sunnetu allahu wa saniqa salatu wa jer je jedino spas izlašt jer je jedino to koja vodit allahu jalla jalaluhu za dovoljstvo i to je jedino i učtiva allahu jalla jalaluhu kao što nam se prenosi u kitavu, kao što nam se prenosi u sunnetu, Allahovu posljednika ali i srata sami i govoru ispravnih mm -hmm. generacija. Radi Allaho wa ahistullahi alayhi wa svejn. Ja ću dakle govoriti o, ako ne najopasnije, onda najopasnije pojavi koja odvraća od sljeđenja kitava i sunneta koja odvraća od ovog puta, koji vodi do Allaha Čelda Čelanuhu i, i, i njegovog zadovoljstva. Kto se vodi da pošuti govorić u to, mišallah, treba odvorić liježenju strasti. Liježenju strasti. strasti. Zbog čega govor o sliženju strasti? Zbog toga što Kur'an, Allaha Čelda Čelanuhu knjiga, njegov istinski govor, koji je potekal od njega i vraće se njegov Čelanuhu, Mnogo govori o kaželjnom slijedjenju strasti. Više od 20 ajeta govori o slijedjenju strasti. I to sve. I jedan ajet u pogutnosti slijedjenju strasti. Nijedan ajet ne govori o pohvalnom slijedjenju strasti. Kao što kaže Ibn Abbas kad je u Lahuca ranu, a prviši imam الموافقات جلسه منتون الصدر 15/30 في كاجي المبارك رضي الله تعالى عنهما ما بدك الله الا هوا في كتابه الا ذكره الله جل جلاله وني استومينا وسترست وسويه في كنيزيا ده ني اوخاريو تاكو القران الله جل جلاله تي تي Zbog čega također voć u temi? Zato što se malo kosačuvalo. Prijetnaćemo ako se ostavimo od četiri zide, razmislimo o strastima i svećemo o strasti, da su one nam bila razloga, počesto ostavljanje hitava i suneta po strani, vidjet da se malo kosačuvalo s tezim strasti. I treća stvar, a vi ćete to primijetiti, tokom predavanja i izlaganja, da suo che puoi resettare e nasce 8 milioni. Ci occuperà la terza posizione, voglio che io ditemi cosa dobbiamo. D'accordo? Come sto su, rese meno. D'accordo? stras, e anna de che non corri. Ma chiamo Homen tanke earthy qų ayete vžlyti, už kurie settingo utina корibi Hisra. Isjum vodati v�던 glyse dob texts, nei tegy Darwino. Nagro nei kurie jarron tegrinko, Allas quiero, K travailos Me Sabbatho y Isra A tractor natürlich Kajalt Allah Kub Guncarola šitavovica Sala Tob GET alémัж civilizmosa GARIAWD INA JIĄŁAN blijkti chlivata AS FD YIX aires FAHKUM DEJ Being ال clearly raised by the right LE'DIOTY moet YOU TIL DAUŁA فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلَّوَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُّ يَوْمَ الْحَسَبِ O Dawooda, mi ismo tenar misnikum, mi ismo teqhalifum, bosta bil nazamin. Sato sube jejima, o istrin, sato sube jejima pohaqqu, in da te ta strastna rvele sallahu akuta da istar oni koi skreću sallahu akuta čekan težka patna než čekan težka patna na onu svijetu za to što su sabora gledan u kojem čekala na težka svoj račun Zatim kaže Allah Allah jele jelala usvome basaniku Muhammadu sallahu alihi wa alihi russalama Thumma jaunna ki ala shari'ati minal amr Fattabi'hah Walad attabi'htahua alledhina lai'alimun Inna umlaji umul Amca minulah ira. Wa in al-zalimin ba'dhumun li Allah wa huwa al-waliyyu al-habib. Ha? Mina to propiso to nasuvia. Propiso al-s muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Saluti a Diego e a Mister <consistency> Beniccio. Taco da non mogu veduzimar ti na via da questo è opportuna da dar a Renata. Al yauma fadtu lakum lirakum. Narja vashmiru zakun. Muhammadu wa alayhi salatu wa salamun posustajanje niki dodavanja. Nema popuštenja niti. Ha? Dodavanja. Hadis od kojeg se kada čovjek citira i pomisli na njega diže kosa, diže kosa na glavu. Poznatan hadis od Ljuboga bježi i malahad i mnogi drugi. Ljuboga sami kareh se da to se on vidio u snu. Da su mu u snu pretođeni i vjerovjesnici koji maso oni bili poslani pošta kare fara eitun nebija wa mahu rehtun ukazani su min arovi pa sam vidio vjerujesnika i snim rehto varo što mi jezgo reht i abroju otrido deset otrido deset otrido deset fara eitun nebija wa mahu i vidio sam i snim ولا اي جنبيه وليس ما هو احد الفيديو سامر بيسكا كويس والله ها ساطع اشتري الله جل جلاله في واحد يرويسني كتبت صراحه يعني لا يوجد اي ان في كده دابا يعني كيف بيصير يغوروا او مليونو كيف بيتي ردوا زغالي او مليونين ده بيوذيان فراصي بوزيلاينتين تن قد عليه سبيلي الله Hvala vasiletina enama biti tebani. Hvala će uvoj moji pravac uđeri. Kojim pozivam. Kome? Serbis? Kojim pozivam Allah. Tako je onako kakom ni truner i gara vasilet. O sami. Ja je onaj koj misledi. Zato sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam alati izlazku s teme. Zato je rekao ono što sam naredio. Radite kako možete ono što sam vam zabranio, tome se ne primičite ono što sam vam naredio, radite koliko možete ono što tu naredio, dođite s tim ono što sam vam naredio, dolite s tim koliko možete ono što sam vam zabranio, tome se ne primičite ono što sam vam naredio, slične stvari i na jednoj i na drugoj strani popuštanje predvijelanja su nam i ne smijemo dolaziti s njima Pozivati druge da ostave to različimo koliko možemo, ali se ne smijemo primicati stvarima. I vidjet ćemo u toku predavanja koji nam vam odazvoli o tobog posljedicama je na no, oktarije kao odgovor onima koji kaže da ima masle i da ima koristke u činjenju i praktikovanju nekakvih na no, oktarija. Makar ne bila, nekao što kaže ibnana, rodinallahu ta' ranhuma, na no, oktarija je na no, oktarija, makar je ljudi smatrili ne فقال الله جلاله ويركو محمد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم اسمه الروبية صلى الله عليه وسلم ويرك فتبعه إسليه تايكاس ولا تتبعه ولا تتبعه هو الَّذين لا يعلمه وإذا سببهوا ديزا ستراسة مانيكوين ازائمه إنه ليهبنو عنك شيء أنت سترا كدى الله جلاله ما سُلِّم داره مشتنيتي مجيكو فسوف يدرسل إيمان وفي فوق أشياء نهو ستوب يوم وفي فوق أشياء رأيتم قد Kod Allaha Jalla Jalla, suđim da ništa nećemo ti koristiti. Dojesto su zalimi. Jedni drugima. Evlije prijatelji. Allah Jalla, on je prijatelj. Budu pojazni. Zatim na režbi je Allah Muhammed Aleyhi Sala. Goli nitte da'te ehva'ahum min ba'li maa jerakem dal ilmi, inneke idela min al-balimu. Ako se ti poveo za strastima nakon što su ti došli jasni ajti. نشهد الذكر عند شولت السنه في القران ثم تصوب عليه تاكو انا ينقهر الهواي موي لا راح بيوها فاستدل محمد صلى الله عليه واله وسلم ليش تنقول بصفه منو بصفه ناخذ لسوي استرا كما عليه وسلم الا اني نسيت القران ومثله لا عمو زمنه ابيا القران انشط سوت السنه ذلك Dakle, ako bi se ti poveo za strastima, lako što ti došli jasni dokazi ostavio jasne dokaze iz kitava i sunneta, doista bi koji su nasilnici, koji čini nasilje tema sebi. Zatim, na rečve je svome posanikov Muhammedu alaihissalatu wassalam, pa kaže, قُلْلَا أَبْتَبِيوْ أَحْوَا أَخُمْ Reci, a se povrti za vašim strastima, koje su suprotne, kutava i sunnetovi. Ne se povrti za strastima, tako bi ta gali. Ako bi to učinio, doista bi bih, na stram tetici, idem u lama, anamina, minam nohtadini. Teda, dakle, da ne na pravom Put. Zatim, kaže, fa la tatabiu al hava an ta'đilu. Nemojte da nebiste skrenuli sa pravom puta. Zatim, Allah, jelda, jelaluhu nam doveri, da nikdo više ne može zavutati. I zato sam rekao, ako nije. Dakle, najupasnijan rasiv, umet jedan od najupasnijih pojava, koja je od Kitala Kaže za čovjek ne može više zavutati od onoga koji slijedi svoje strasti. A ostavlja kitab i sunne po strani. Kaže Allah, jel ne bi ladu uvaman abal bimme i Allah. A zari iko gore zavuta od onoga koji slijedi svoje strasti? A ne Allah uvuktu. A ne Allah urič. Zatim Allah dželle dželahu onoga koji slijedi, dakle poslijepe nam, da ne konstatujemo nakon svakog ajeta posljedice, pogumne posljedice strasti. Zatim Allah dželle dželahu onoga koji slijedi svoje strasti poisto veći je sa nama na dunja ruku prezoranom životinjem. Ha? Onoga koji slijedi strasti Allah dželle dželahu poisto veći je sa psom. Sa psom. Kao što kaže Allah dželle dželahu, قصور الاعراض المستطيل مسار بسيط حيث ان اتبع وغال انه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب عايز يقول يوضح لي في جرييمه مسافه الى مدينه نبينا صلى الله عليه وسلم ان دعوه مستجاب جسدوا فيما فسريدوي دخلت راجه من جهه ثاني طريق تصلي موسى عليه этот жүнни учиню ради черчек през днюдня. Тоже каже: "Вода хидного ахледа ила ард, али самт кони дunyano, примулся дэм тачовеки". А? Вот те зарахавай, повелся на страстим. Повелся на страстима, сам наслугу, как наслелка. А я его примет, а сам. А я его примет, тут собака عليه джебет, а ты трёку Da potjenaš on iz plažena jezika, da će joj tebi, a i ako ga ostaviš, on je da pođe da će joj prema tebi. I pogledajte sve i jednom srednjivom strastim. Bilo onih koji pretjenuju, bilo koji pokuštaju, ako ih ravjezuješ, da na, će on na tebe iz plaženom jezika. Ako ih spustiš, oni tebe sigurno neće spustiti. Oni će opet, da protiv tebe, da bi opravdali svoje strasti. Da bi opravdali ono na čansu. Hržutim naša vět, Allah jebdra dělá, hrživé to, sajtě takhlih klonujem. A se takhlih lidi, kteří sůzeli za prav, sleděny, straště hned, Allahové kubě, sunat, Allahové kubě, které nekají, které nekají, které se takhlih pokáni. A ne svědímu s ním, a ne razgovarám s ním. A nispověd neslouchám, jer s u nichových postupci daleko od daleko od rozborytosti. A oni, či jesu, postoči daleko od rozborytosti, ne znamená, kakým ustanovat. Stáňují výkosti mám, rozborytosti. Káže Allah, že legerálo, že vám dobře poznátej stůry El-Tekh. "...Valá tutiň, min adfelná qalbehu, en di kriňá, odtebá hevá, a káne emruhu Zato ti neslušaj onoga čije smo srce nehajni premajamo učiniti Na načinje zvišku, nespominje nas, nevaliča nas. Ali valiča onom što zadovoljava njegove strasti i koji treba svoju slijedi pa su njegovi postupci daleko, daleko od razboritosti. Zato dakle, nema slušanja, niti svijedenja, niti preljenja sa onima dakle, koji poziva svojim strastima. I dakle zadnja, najveća poslica jeste dana koji slijedi svoje strasti uzme u svome životu, u svome, u svojoj veri slijedini strasti jeste da se takav čovjek koji slijedećuje sa onim koji obožava neko veru, umjeno, pa Allaha čegle, čegle, pa kaže Allah subhanahu ta'la da ne vidiš onoga koji uze svoje strasti za Boga. Da ne vidiš Koji svoje strasti za Boga njima se odaziva. Kao što kaže Hasan al-Basri, alijeka rahmetullah, da ke monafikon lajah više en illa rakibahu. To je primjer monafika. tak ljudi se poput monafika, koji ne pomisli o nečemu, ali to i ne učiniti. Što godim se prohtije, njihove strasti pozovu tome, oni se i odazivaju. Nema granice. Nema granice koja će zaustaviti, isprečiti именно поэтому عليه راحته فاجئ التوحيد و اتباع الهواء و الحرار و الصبادات فان الحر صارني و يصير يغلبني القطي بحسب الحر التوحيد في ديستراستي و بيسوتني استراي دموسناشي صتصويскно بيدник صتصويскно بيدник تقضي سيجن استراستي لاوزي ما نيت Hvala imam Ahmadi ibn Ali al-Makrizi Al-Makrizi Hvala korist, koy imam dakle jednu od najljepših i najboljih knjiga iz Tuhidu al-Luhiyya Imam Ahmadi ibn Ali al-Makrizi Koye živio da se prije na 8-9 štolik špitalstvu prije imam Muhamad ibn Ali al-Makrizi Al-Makrizi Zato kujem ušavu knjiga Tuhidu al-Luhiyya prije svega, što islamskim učinama, da je jedna od najboljih knjiga, prva knjiga, koja je govorila o Tuhidu l-Ruhil, Tuhidu l-Ibarif, zato, zato, što je autor živio mnogo ranio od Mohameda ibn abdul ll l l l l l l l l l l l ove l je l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l والا اذا تاملت عرفت ان عابد الصرف لم يعبده اكو راس مش ليش استراس لما تجي تجي دهنكو يعبجوا اكيفا يعبجوا اكيفا ها يعني انما عبدها وشبوشوا سوى استراس وشبوشوا سوى استراسي وهو ميل نفسه الى الدين اباره اليغو استراسي داخل داخل يجور يجور يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا يجورا Sudane mnogobrojni kur'anske ajta, kao što smo rekli, 24 kur'anska ajta, govore o pogudnosti sledjenja strasti, nešta manje, je sunnet Allahov posrednika Ali i sallatu wassalam, jer je govorio tomu takve, je sunneti prepon takve posrednja i, i govora o pogudnim posrednjenja strasti po ono kakoj sledi strasti. Takvu hadišu uberzati da resim je radiallahu talan, Allaho Bozanika alaihi salatu wa salam rekao inna nirma akhshu alaihkum sehawatil adayi fi vudunikum wa slobujikum u modillahil hava ono čega se neviše buim povas jestli skrieden u washi putem učki prohti, prohti vaštomate, prohti albola morgana, kterom u i modillahil hava idate zavudi strašti zavudi strašti odmusma je od udej strast. Tako je u hadisu ibn Abbas radil Allahu ta'ala anhuva. Tako je anest radil Allahu ta'ala u nasi u hadisu. kaže tela'ta muhrikat. Tri stvari unikštavaju, unikštavaju. Pa kaže al-mata' shukh al-mata' to škrtost koja se čovjek pokaravaš. Škrtost se čovjek pokaravaš. Wahhelwan tedaun takože i strastoje se čli pokorava potjađavabol na i binpsiji i dat, da č li kuje zadinm sobą samodopa je samozadiivosnos. Što se tiče o seve posvaja. Ipravni generacijaja, koji dori, dakle o strast maj oobunom oobunim posce na strasti i njiho da su dovori, kaskaže sedahaši. Ne se na prece. Govoj sedava ovoj. Obudno im posljedice u postupanju od onog liđa kođe nalog liđa. I nama je potrebno da spominjemo nakon Kitava i Suneta i Sadat, naša istravna ignoracija da ja li Suneta ozumijam o Kitava i Suneta onako kao što ja razumijam od Sadat. Danas, od ovih koji pokuštaju ili ovih koji prođeravaju, sve jedan od tih kažu da slijedi Kitavi Suneta. I zato vidimo kako ste li Iko njeru tako, da sledi nešto ljubovimo o kitava i sunneta. Vodite, ako vidite, kako sledi kitava i sunneta. Onda vidite, da kitava i sunneta podržava i A straštima. Ale ono, ako su sledi ljubicinni sara fursali. Tako, dakle nekih odgovor, naši istramnih dayonika, jestla i dobro, ali i nebija ta'liva, rabijallahu ta'lamska, da jeho inna, akhidham, ma takhavrufu, aleikum itnatan. Ono, če da se napišo im po vas. Jesu dvije stvari. Tohlu l-amel, wa tibavl duge nade, iskeđenje strasti, jer duge nade čovjeka nauge da se borate ne smati. Čovjek se nade je mnogo što da ostali na dunjavaku koji je kod Allah, Džavređer, Arun, Arun, Arun. Prezident, je to je ko Muhammad s.a.w. ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala strasti čovjeka od ištiny. Fatsan il basi rahmetu ta ita lalih je rekao elhela, šerru da in khaleta kalbih strasti, su naj kura inaj težavolej skra mužeta se nadioj u sercu čovjeka. Največa inaj težavolej skra se nadioj u sercu čovjeka. Tako je rekao, tu ja li suših abil adha, la tu ja di luhu, la tu ja di luhu, la tessnau min se lieti sa se lieti svoje Inemo je od njih ništa slušati. Tako je i u našu odlomak da nam rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna mujalasatahum mumarridatun lilqulub." To znači da oni, sjedki s njima, koji su svoje strasti doista sjedinjeni s nama, vašim sastancima bolesti. Vaše srce čini bolest njima. Ibrahim nam la tujarisu ahla al fa inna mujalasatahum tudhibu bi nuril iman minan qulub." koji su svoj život sazdali na strastima, jer doista, dakle, sjedinje s njima, jer doista sjedinje s snima čupa iz srca svjetla imana. Koliko se budete družni s snima razgovarati s njima, prepustili onome, čem oni pozivaju doista svjetla imana iz oči svjetla srca. Također kaže, i ljepotu, Ha? Vaše i lica takođe će ukloniti liču, dante, u vredjenju straški. U tu ulicu, ali bih gledate vijepo do uvjednu uvjeninju. I u baši u srca uvmina u srca vjernika možemo. Ako pogledate, ha? kao da, i vrlo zanakaj ali je na tola boje u našoj stvarnosti. Je li tako? Pa oni koji se prpustili strašni u vjerovniku, koji se prpustaju vjerovnika, jeruju da se Ne malo se nema sadaka te u ulici. Poslateljom Ahmed al-Rais Latif Salam al-Muslari. Sa sadaka fi vatiy yazeek wa tabassum fi vatiy yazeek fi sadaka. Ila kan usmeez kullu ma fi sadaka hay wa diy sam. Ne malo bratu je sadaka. Ah. Izamruti je nego lica je nego riječi vidiš u razmatanju. Зати нагодки не надо алей хантуа ярета и не жали с ахбара ава и не сиядиру ума даку мила ааману еня бисукум фи раналатихи макуб яли бисуалику макон дичаруне маталка сиди сонима куи сиде свой страсти нему се распрадати с ним я я нему вам гарантуат нему вам гарантуат танте дасони Zato, Ebu Daud, aliha, na'hmatullah, onih bih ućenik kodak. Kwev uki, Ebu Daud, aliha, na'hmatullah. Hod imam Ahmada. Jumil ustali, hod imam Ahmada. se pojavila, fitna, Ebu Daud, aliha, na'hmatullah, ihtio bavroori. Ia'l nasmumin, kada se pojavila. Omo ima mahtan Zabraniho. Zabraniho da izraje, da razproja, jao, na prid svim, da pobeje nekwa istowa. Ha? A ты, ty, da bi pobio njegove stavove prvo moraš izmjet njegove stavove. A počuješ to ovi koji su došli do te slušaju, ne poznaju njegove stavove. Pa ćeš ti iznositi njegove stavove, odručiti ih kakle njegove stavove. Odruči će s prisutnijem stavove malo ih smutivaći. Zato mu i zabranimo. I ako već moram da raspravljam s tomu... Saksas subhana se poducila kafo ignida raspredamo ibn Abbas radijallahu ta'ala anka devet svih sahabija anka devet svih da saharij jama'a prvi halife Abu Ubaid as-Siddiq na povode vitru i da s prave tri između smotnjama ne počelo je on pa nasplanjao danim usavidi usadani to vayne kola pujar ismehtun fa inahu la yakhta'a kemna ihdasatain pa kaddamu ila siddi isawni ku iskuhas lezenem strastiy toista ha nejdete mashtibye stvar i odzeches iskusstvo na sebe jedno podivye stvar i ches osetite na svoje kozhi pa kazh im na leftine a in ma leftinoket ta tuzavyeho ili chto dadate za vostik obmaniti pocheta sledni o negovim stavlenna ha Wîmə eini yudhiyaki aqbr extermin tolfarija I list diozhivet i nquierziyyat streg zâuغ unit tacev havingslerin ustawu ngun fillyina çıkt beauty san planner Estak flux! collagen izerfih departments herifah Um boleh alihye JOEH yes obligations Negli elite three tovar HORUCYM K méslikulla taw tapi na gdzieś samaka Mkin saha di aqla ama irlati za vashi or huguten wa kuci tebelin kastrasti فأنت أخذت مجرد من المجرد ولا تخلو بمرأة ليست لك بمحرم ولو أن تخل عليها القرآن وإذا سألت سجنون كل ناسي محرم لا تخلو قرآن لا تخلو اسم سجنون برأتين محرم ولا تدخل على أمير ولو أنت يطلع إذا سألت سجنون كل ناسي محرم do nas odnika pa makada keta ih znate vite ebu jezan alih na youtubea da dal kisna fushija ki ma mozda najopasnije do najopasnije do osetnicama strati ka dakare to sto vidim imam a susiejs do mojej kuchni stanuju na myjni i svine. Teraz mi nie niby na miąpsie, bo do się przeniczy czas. Zradzielnik ambierus muszę wrócić gdzie stan. Za tym, w następnym, w następnym ptaj, nazwała ptaję do banka, kupranko, przez 1463 odma, następię atopuje 153 przez jedycela już opasja o istokońiacza. Jak ludzie rzekło mało pieczany والذي نفسي بيده لإن تمتالي داري قردتون وخنازير أحب إلي من أن يجعب إلي أحد من أهلك أهو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الله ابن البصري عليك هم تو عينيكه ليس دي سنة توين تنام ان ترد على اهل القهوه <تصفيق> سنة خد نفس ونشطوا انتم ده اكثر على ابو الحسن الرسول والصلاه عليه نيه انتم سر بينك واستري بله بس كميليه بس ان شاء الله يا فيشارنا ها وتقول على منشئ يقول اذا سرى طبامس تو ني سنة كذا هي سنة محمد عليه الصلاه والسلام عشان خاطر السنه دوشه ادشه دوشه بادين ديناوا على راسك zemjeta razgovarao sam kari celosan jedan narod nije spreno nakon što je on udiosim kada su ostio naspro kada se pustio naspro pa la me kućinja pa laju da osvijali a to je da se sunna do interaktor da da ne ولكن السنه ولكن سنه اندبا الا تكلم احدا منهم وتسن قدنا سنن الكذبا ta isko To se ne upošna s njima u razmrav. Aijub se htjena mi عليki, rahmetullahi, ha rekao, nes tu bi radim, عليkim, bi šeikim, a šeddu ne mogu im teže odgovori, a je se da ima odgovoriti? a je se da ima odgovoriti, ne mogu im teži odgovoriti osim šutnjim. Ako se ustege ima odgovoriti, ne mogu im bolje odgovoriti pretože bivu nekaj predljenci svaliha. Sledenjem strastih, pokutenih strastih, bivu na tri načinah. Bivu sledenjem šehovata, čudianuških prohteva, koji nas na kraju dovede do grieha. Ili sledenjem šubuhata. Ili sledenjem šubuhata i šehovata. Šubuhata da te manje jasných i nejasných stvar ľudia. Ili treće da te sledenjem jednom i Кога tudi postaje. Ali glede nje se hlata strasti, do janjske proletije astrasti, beraz nove je dobrija, a celo nemoralna ta lužanja. Vam je bila jeanko, kako je. Kam ti? Ili šugo hlata nejasnih stvari, nejasnih stvari, a? Ja. A? Se je šugo hlata jer stvari, nejasnih za toga. šta dela zato? se človek prepusti nejasnim stvarima i upusti svoje strasti ha razsno manje razlučivanja u odabiranju kako se koristi pri problemu neminunno do dali svađa je to znači da na stvari panje a to ne znači da što principijale čini problem da ta manje stvari u razjasnjstvu a što kaže Allah dželle celi svoj da ta Allahova knjiga sazdana ne ispit aje što čini učila aje A su jasni. On, on, on, kita. Oni su dakle glavnina knjige, a ima ima tešavih. Ima dakle i manje jasnih, a je da međutim, ali su ima to, to nemanje jasne. A rete pod vrga vraća, dakle jasnih, a je tu dan tako se znaje njihovo značenje. Dakle, ukoliko čovjek bude slidio svoje strati po pitanju nejasnih i nemanje jasnih stvari, nevinovano mora doći do praktikovanja novi stvari u vjeri. A praktikovanje novi stvari u vjeri ima nezagledivosti. Nesagleduje posebno se dolazgo do urodnjima koji traži da mogu se praktikovati nekakve notarije, makar nebile malo, jer u tome koriste sa nekako jer je li dobro vjeriti za prosperitet jer je možemo moći počiniti na notarije ja bih ulio da neko prisutnije prvoz je sad bilo kojim postupom i uposadnih ali isa da je nešto ostavio da je nešto ostavio zbjerit ne da je učinio nešto što se kosi sjev. Ja pozivam da rekao događe s dokazom da ostavio nešto odje. A ste da je nešto praktikovo poostavio. Ne da nešto što nije ovo što je praktikovo pa vidio da ne može to ni osvajat pa nije radio. E je nešto praktikovo poostavio radi neko veće dobro. A kam mi je da je uradio nešto zabranio? Jer je rekao ali izvedatelo sada ono što sam naredio radite koliko možda ono što sam zabranio. U pozo tajni tudi on taj koji se ne čita. A neslaganje je posljedice. A novo tajko što da mnogo suožnato da primuje se djela. Shodno hadisu Ajša radijallahu ta'ala anha je kaže Allahu Međutiji islamski učenjaci razilazi se samo to u dijelu koje je novotarsko, koje je novina u vjeri, i se sva dijelom odbijaju. Razilazi mi poštimi djelama. Pa jedni kažu, dakle, ukoliko čovjek doista učini novotariju koja je mu kefere. Novotarija koja čovjeka izvadi izvjerim, on bomo da poslije toga kada izvadi izvjerim, da će se vijedno djelo primiti. A takvih novotarija ima, sigurno. Takvih novotarija ima. ثم الله جل جلاله ونسخراشه سوء عن انتجه سوء زراشت الله جمعه وتنهد ونقول اسرية نواتارية ويهود نواتارية ونسخل نواتارية سوء جيد سازدار من نواتارية كذا يرقى الله من الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويكتبع ضير السبيل المؤمنين ويقضيه عن دهاله ونسخه جاهن من موساق المسيح ها كسي سوء رسط يفصانيكو بمحمد وعلي Ako što moj put bio jasan. A, nakon što mi pojašnjo put, on zna što je što je, stigne do nog. Turim onog rata sa umet Muhammed Ali Saratsan, kojen je keto čito Allah hazit ne može da doista. A mi su prosto iset. Imam da mi patebe je na rubu da, ako što mi pojašnjo put, pojašnja kako puta. Na walihi ma ja Allah. Allah tekne svoju zažutu. Više ga neštiti, više ga ne vraćati. Mi ga prepuštimo ono nešto ono na izabrao. Nakon što smo ga vraćati. Pojašnjavali. Ha? Do detalje, pojasnjenu, nećeš, hoćeš. Znači drugim Allah, nećer, da Allah, misliš da se može, kao što kaže imate i Alihara, to je da se Možeti kutvi Die, Allah sajni idare opplat, Dje će si neboj drugu uba ti umemi kitabu i suneća الله alike I ne jane tu lijete u nasiv, nie vidim AllahumI nA osoqhわi bala Allaha u propres holds av stromnici. iting 근데 iml��를 jeliti Allah water al уст toobili prive Mije tissuesne Linda Kaže Allah jel u dijera 바 archives Everybody is stimulant Mjetur ist Staris Jband Wir SPEAK 80-35 ذاتي منوث هالي بروكليتو الثراني شريعتا محمد عليه السلام عليكم من أحدث حادثا أو آله محتثا عليه دعنت الله والملائكم الناس يجمينون أنا يكون يويدا نوستوار إلي بدرجي نوستوار إن كانا ملا الله هو بكيسه بكيسه مليكا اليودي <مم> اليودي أكون يكو كارجي بس كوري حاليسو مسينا نشتر يكو كارجي مداتي حاليسو جانت ألي أكو يلو بيستو حرم لا زمانك نبيني اترجمو الله وساني قاله صلى الله عليه وسلم حدثه قلت يجب أن تحفق يجب أن تلو بي يجب أن تلو شفر نعم الأثار يجب أن تلو أن تلو شهر أصباب سنطرق نظن نقايز فمني أصبب وقياس أكري نحن ودبت أصلي ما أستغل إذا كان ما أستغل يجب أن تسوى تجربة Zatim, novota neće učiniti ni jedan ibadic. Dakle, nakon što svoj život saznamo u tarima, bilo koji je ibadic, makar bi bilo isprava, neće učiniti da ga taj ibadic ono neće da odalađa. Ko gleda ljude koji su izabrali prava su vjeri na vidu, deljeni trasti primijetiti na nju. Od početka, a, nakon zlatnije generacije primijetit će to caused the case of Abu Sa'id al-Saqtiyani, who claimed to have invented the effort to the one from the people of он остане kada vidite kada vidite predirate kada vidite njovo namaz predirate su namaz kada vidite njmovi banze vidite da svoje dolate predirate su svoje wale pa a pa onih predanima se spomni kada su ušli u Medinu da ubiju Osmana radijalallahu anhu sa svojim ostalim medletima spomni se to što vidite svaki moj let po godinama ali starstvo A listavci po izgledu i bađi tim slomjom. Pa su nihova čela zadržnjala, nihovi glavni su zadržnjala, nihova sukljena bila zadržnjala ođi. Ha? I bađi. Početimo vlahu kusani kao, a listavci na kraju, koji se kada dobroje u njegovimo slomjama, kaže jem rukovni militim, kama jem v usahmu nažljame. Izla za izvjeri. Kao što izla za iz luka, ili kao što po župom kao što strjela kroz i Pa dođe, na njih uzme, on u strijelu, pogleda na ork strijede, ništa nije ostalo od ulova. Pogleda na sredinu, ništa nije ostalo, na sredini pogleda, velik na perajima, ništa ni ostalo, i na perajima od ulova. Tako i oni umaraju se o ibadetu, taj ibadet nikakvog traga ne ni ostaja na njih. traga, ali samo još udaljava. Od tovih je udaljava, ha? Da su ubijali ashrad. Da nisu ubijali ashrad. Da, da nisu ubili ashrada, zatim njegovu koja je bila iza njega. A ono je bila trudna s njim, pa su raspodili u njen stomak, izvadili djete i zakladili. Ja Jelija radil Baha Teranfevi čuo za ovaj slučaje, rekao je, upustavljamo, sve frontove, sve dok nerišimo, prvo samim ljudima. Ubijali Aschalu, ubili ovoga Aschada, zaklali njene, njegovu ženu i djete koje je bilo u njenom stomaku, ha? pa kada su se vraćali sa ovog meškada, kada su se vraćali sa ovog događaja, promladili kroz jednu nemirničku Pa jedan od njih uzerio i im je bila na putu, dakle tog zimije ili drugo, ne zimije. Pa joj pocijepao kožu. I ovaj drugi mu prišao, hvaćao je za ruku, ca ne da odeš i pitaš vlasnika da mu pratiš odštupu. Ubijao se hraba. Radi je u balhu ma'an. Allah je dao dao im pečan. A je zadojen s njima. Ubijao se hraba, dupo što je njehovo krv. Ha? A Kažu treba platit krvarinu svimi jer ne najpredredniji je ako ne najpredredniji život. Pa, kada ubiju mušicu ili komarca na svome raspravljaju, dakle da li ta krvarinu apest ili ne, to što prosipaju krva spada, malo sam sam to ne bilo. A umaraju se ovo ibadetu, da vidimo nje ovo ibadet, polisali bi, ne girelo bi svoj ibadet. Zabrimo se na svoj ibadet. Toliko je taj ibadet, ha? izgledali udali od Allaha zato što misli uzeli za uspom u svom životu kita bi suneti ono na čem subire ashabi i vladni generati zatim novot takcienosti svoje grije i gdje su ihoni koji se povegu za mnogo fedaļa kako podnisa govorio Allah inna Allahe hađara ihtaja ihtađave, hađave, dakle sve radostim predanima dolaze ovih izrazi. Inna Allahe hađare, taube ta'ala, koli sahibi bi dahti. Allah je postoji u pregradu, uskratio, postoji u pregradu između taube i svakog namotara. Pa ovaj koji poziva na trgađim namotarju da koristi, trebao da se zapitao. Oćeš li تجيش سماش باكيت ليتيوا ذاشتي نيتسسكايد ذا ستانو تاجي فاستا نيتس ذا طوكاي باو خيال ذا جاداورزانو تاجي يا دي براسي اوشي ذاشتي ذا نوتا ناغامي داتلو نبي اميكا لازم ديردي كاسي كونكلوجي الذي يخالفنا نبيا تصيبهم فتنه لي Dakle, nekad se pričuvaj, ki se pripazirani, koji se suprostavljaju narobje Allahovu posanika, ali i sarato sam, da ime snadje fitna, kaže imam Ahmet širk. Kaže imam Ahmet širk, boje pod fitnom sve uslima širk. Akranu, koji se suprostavljaju narobje Allahovu posanika, ali i sad sam, boja se da ne zapadniju širk. što kaže Ebu Lutman, nešta uvri inje čovjek, i jedan čovjek inje ostavio, i jedan čovjek inje ostavio, i jedan čovjek, inje ostavio od sunneta, inna li kibari osim zbog, a, o hodosti u k něm ospavil nešto od suneta osím zbor kibora u svojoj duši. A kážu isprávní předhodnici, kada člověku a? kada člověk učiní novotáriu, Allah mu iščupá slást sanata i z nebouho ksrca. Kada člověk predá se novotáriu <coughs> a iščupá slást sunata i z nebouho ksrca. Kada <coughs> قوله كباياث ما يتكلم اكثر. zatim mojic takvi odreklo da kada kazi inelene liya farqudin ono kana fiha basta minhum fi su svoj vjeru počeli polistranke se podvojili on se zatim takvi ljudi ce imati da su jedan jelmo se djstvo u ljubu ta se u ljubu na taj kada na kalica bude bjela a kalica kažu oficiri da neka da oni koji su dosim imotari koji budu ministroni imotari da njihove kuće biti crne jer ti drugi da se osedice na arteru pa recimo da kao najsvi ljudi staju bude isključiti kratki šego garde je na situaciji da oni će začeti na kraju doći do samo se pa i s a grije ide notarija. Kad smo rekli, konstatovali da je pogledenje, stvarstili po u pitanju što bohvata nejasnih stvari uvjeri, rekli smo upravo izbog ovoga. Zato što čovjek upoliko bude strata slijedio svoje dunjanoške prohtjeve svoga stomaka, prohtjeve svoga boljvog <coughs> organa, da će na kraju doći do grije. To je čovjek koji bude slijedio nejasnih stvari uvjeri. Sam srđaj izvirao od pravacu uvjeri, doći će na notarija, a notarija je težava priha, I zbog ovog, onaj koji sredi na otari, jedin pokaj. pokaja. Najče zbog Boga. Oh. Čovjek kada počini grije, vijednik, kada počini grije, ne može ga zađavljati na črcu srcu. To življa Allah o četru, želebno s pokajanjem, se zrcu. Počinjeni grije. I žutimo onaj koji čini mu otari. Počinjeni sredi kada spokaja za grije. Zašto? Zato što je namisliva je. وassو كان يسبرك وهكذا كان وقال النوع أت 느낌 كما تقوم في التوتي bur cannot من أن ط tro أ길 خارع أن تصدر الله 여기 ط tradition فقال أنه و 매�ماث و النار كانت سؤ變ني pump و الوượng احض الى الآخر من المعسيا لأن المعسيا لا يغتب منها و الناعب لا يغتب منها و ناليةuri أجل الايب ان Brill development Ja, lagri supe ekhaj, ja samo serius ne igra. Ne I poznato je vjerovatno da se poznaju, vjerovatno pod kako se prosio blizak, kao što je mnogi imam dali od svoje sujene no, i mnogi davo davar istirij, on što tamo znači, šati bi mi otišanu, Rekao je vriz. Rekao je vriz, ta'lik tu beni adam bil فأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله يا سيده ها سيروا على هذا المقترصاد صغيرсима على سبيل المقترصاد الاستغفار ويوقفون بري في استقرار الله ويوقفون بري في استقرار الله ها فبتستفيد الاخوه يا سيده في الاسترا سدين استرا فقوم ينسي بوله على zato što čini li enahum jahsebune, enahum jahsebune suna ja smatruju da čini dobro smatruju da čini dobro, nečini ništa ništa loše zato se ne čini kako da razpoznamo sredjenje strasti kako da se ispredamo, da povjerimo da mi nismo tih poizlede strasti ili ah, kako da prepoznamo druge tako poizlede strasti kako bismo se pomli od njih kako ne bi ostali negativa nuca na nas kako bismo postupili po kitavu i suniaku i govoru Салехатен сиди мостим снимана разговор снимак а? Не слушам ништа од тебе. Значи споменти неке каже кој. А вероватно код вас имате такви много исве. Те није пристеку. свакодневно слушате стимулима. А даби куна навала вал кафи Kako je dalas dneska u ovo? Prijateljstvo na imanje. I na prijateljstvo na kufuru. I zavisno koliko se toga ude nalazno, bude toliko čovjeka volimo i ima zima. Dok dolaze u i jedni i drugi koji zasnivaju počesto prijatelstvo na nečemu drugom. Zasnivaju prijatelstvo na slušanju određenih ljudi. Pa ako slušaš mnog ili ovo šehrat, ti si sa mnom pracijem i prijateljem s njom Ako ne slušaš Mokšeha, ti si ona marnina. Ovo je, pedovo, ovo je, pođivati, najveća odgova zakotna, za te mrzimo, da ne prijateljamo s tobom. Ako slediš moje mišljenje, ako si ono na Ako nisi na tome, joj Ako nisi na tome, ti nisi moj La ilah ilumah. Tako je izsumjeto vzimat postupak. Šta je rekao imam šalje? Ali, imam, zuma, kada je postaju vladno pravi, izsumjeto vzmatal svi mišljenjem. Da je rekao ono načemo čemu sam ja, ono mišljenje koje odabiram ja, smatram da je urijed. I potom mišljenje obožavam svoga gospodara, Allah čez, da će radimo. Smatram da je urijed. Međutim, ne trobim da je 100% urijed, postajem da sam pogrešio. I u tvojem mišljenju smatram da je pogrešno, međutim, postajem da, da si pogodio. A ne 100% sam ja od pravu i si 100% urijed, nema da te nekako se nađa nama. To je što sam i to život nikada nije bovali, nikada nije bio takav. Pa, slijedjenje šehova, ovih ovaj ili je oni? Jel, ja, četvorica i mama, šta su rekli? je neko od njih prizivao slijedjenje njih? Neko od njih, da li je pozivio sami? Kao što danas postoje učeni ljudi koji pozivaju u slijedjenje njih sami. A kada pogledate, govore, bilo koje ih imam, vidjet da su sve jako godine, moj stavac, moje mišljenje, moja, moj stavit jeste, moj maćak jeste i radoste na hadisi qali abu hanifat al-imamu la yam dali li men lakul islamu ahdn biakvali hatta to rata ala al-hadifi al-kitabim u'l-tala nesliluči ni jednom vjetniku muslimanu da uzmej moj govor, moj mislini suduk moj mislini uporili za kitabim se sunni tražko mi Allah zl. jimla ujedi nazad uvijem ومالك إمام دار الحديث فقال لقد اشار نحن قلت كل كلام منه ذو فضول ومنه فتوضا الى الرسول امام مالك الذي له شيوخ مؤكدين يوضحون طرق قبول الاعمال عليه فلان قال في كل شيء تجد كان تزعم من الذات او اسم صاحبه او كبره او اسم ابن قال ان رايتن قولي مخالفا لما رويت من الحديث فاضرب الجدار في قرية المخالف الأخبار ومحدثي يقول في النسي تحدث الله القسنين عليه الصلاة يستوى جنوى هديثه الناس فاكوهيد دموه دور تسرسيطة درسى هديثهم الله القسنين عليه الصلاة دموه دور ومشتني وزي ومشتني وزي ومشتني تسرسى الله القسنين عليه الصلاة وأحمدوا قال لكم لا تكتبوا ما قلت بالأصل لألك تخربوا فاسمعنا قال هكذاك الأرض أعمل فيها فإن فيها من أعمل Ahmed a me te kaže, mi smo ajdaaj, ne skupa tebi pištunu što ja govorim, da se opisuje to što ja govorim, se brodate i potražite da pišem ja uzir. Altese kitavo je sudeta da da pišem ja, da da pišem ja uzir. vi kaže, ne, ti ako si, na on se jeo, ako si smo basaj sa ti pet cine, na ti. I da kapšimo je manteux sur l'organisation, ha? Ti a te si, vas я не претендую شخصا каина مكان, сола ва рада على موافقته في القول والفعل, فهو من الذين فرقوا دينه وكان شعا. لكن он айку йодреди особ. И носмуте особи. Мне не стало. А него испоявания веры. Приятели с другими на пляже radio emisijom četvrtak na osnovnoj opšini slušaćemo s se radu onda presuđi ekonomistete tradicionalno i se ljudi da da procenta peso, troči i kako taj mali se i racija uzima se ono što se odlagao se predavom sesijom za onih pacijentov on kaže ima šefri sangrenca nije kaže, ko odredi čovjeka, kogod on bio, nakon Muhammeda neštova, kogod bio, i na osnovu njega, i njegovog mišljenja, prijatelje i neprijatelje koje, znajte dobro, od ovih koji cijepaju lijele. u stranju. Prijatelje mu i neprijatelje, ono na osnovu pitava i sunneta, ono niko koliko su prisutni. <tip> ja. Zatim, ja ok. što bi, što bi, zatim, su prostavljeni nešto mišljeniku, Nišeikusu prostanene, toliko da dolezi do povedmu liječiniu, da dolezi takkle do korištenia pobecnih rieši, domam ovaževanju, do, do psolke,li zbog razilaženja koje možna nije tako veliko razila. koje možda je neposta i ne postoji, samo druga strana, da bi nekoda predceptala vibo o dovi jeili o doorii, da bi neko predstala izmisli na sprav izmisli bitani, ako se nelažeš plaťmo se na tro, a se nelažeš s nimu tom vyššejom na kija teci nema sobo iše nema slo neke, suprotna strana nije se jasna. Rekla je ja, a reč je nešto općenito, ha? Oni su to shvatili, jedni drugi, to se ushvatile i jedni drugi, pa po sva svoj način razumijevaju, upuštaju se, razumijevaju kako oni hoće. Dakle, da ne torze i su znače, Ako što iko nešto kaže, smiju oni započinati naše što je govor. A, plaže se nešto da je nije tako kako tu kaže, no bekta kaže najedan, ali moramo razumjeti da je neki drugi za izjem. A na كلام احد من اللوامد, da na كلام الله وكلام رسوله. Nije dozvoljeno zaključivati inicije govor osim iz govora Allah te celala i da je govor poslanik alejhi Da kaže neko ljudi nešto što je možda više smisleno, a gospođa je više i da ja zato primam kako ja razumijem. Da da mogu sebe pridobiti iz tog u najta sebe. Na taj Koju to postavljam 680 na lek na turu svoj duševski izvaj kada na pravilu učestvovat kada da da i pribavite sebi tamo kategoriju četvrtna pravilo o važnomu svojite no četvrtu pravilo kategorije horizontizam kroz ovo gležom pravo gleda se da se razmatra koje da budemo imali nešto kako budemo imali malo pravilna olakšice na putu života i razgovaranja Allah hoće da da kaže ako čuje nešto kaže pa nego gole Ne smiješ ti da zakrođiš, neko moraš da mu kažeš, dođeš i, i kažeš, dođeš i kažeš, ne da govoriš tamo na Indiji za nekakvih malih ekrana. Samo da govoriš, moraš da mu dođeš i da kažeš, tvoj govor u kući je na ovo i ovo. Jeste li zaista mislili da zakroš? Pa ako kaže, jes tako sam mislil, no tvoj da, tvoj kruš se daje. Ako kaže, ne, svojim neće vam, nisam namjeravao to, onda je nama obaveza, nama je obaveza da prihladimo ono što je ono svojima rječima, kada se pojasni, kada se izjasni što je htio danama je da prihvatimo to što je htio i dalje zadržimo svoje myšljenje, svoj, svoj zaključak, jedini, kaže, še u semeni, treći je prover, treći je prover, čovjek nešto kaže i popreseli ako čovjek nešto kaže i popreseli umre, ja možem kada pitat, možemo kada pratit, a kada pitav, kaže, bolje je tada ostaviti, nego govor postraditi ne? u ovo što dakle ne, nego ko zato do velikog pravila Allah dželle džalal postao namoščuje knjige kada govori a kuntuje kaka nepostan čovjek krena dedina ja al-qasim inne bi fetabena potom kiranet fetetabatu a ako kako gljedi kako induje kako nepostan čovjek vi to provjerite ispitajte provjerite ispitajte da ne napućujete nemojte zornogjeli sada krenite na Boj na pođe, kada krenete u boje, nemojte zanudra koji vam Kaže se vam da kažete nastaviti, ti nisi vijedni Ibo ispitajte ha. Ovo je veliko pravil u kojoj ako budemo koristili i ispitivali Stil je popravljanje isti Ako hoćemo da istino zatremo, da ti na svojoj strani ljudi, ja na svojoj strani potrebno daćemo lako Zatim kako dođe popravo cijelo stavniko da vidimo vam po sebe I kako to kratilo svim slijednje Ti dava i sunja, taj pravila koji su sada ljaki dali sunu أقوم بتقديم كل توقيري لكم أيها الكرام على التوكل فذاك عليك بالتفصيل في التدين فالتلاقي والإجماع دون بيان الله الله الله والله الله الله الله alska internet stranica minb. so ahma ka abghi ila li fasian linzarul qul hadhihi sabili adru ilayhi wa huwa qismun ya tawzi'u <todic> ka <todic> Allah I deka uvhaljen Allah Ja ne likoga nesmatram rá min al Islamska internet stranica Minber neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati tražiti da se čini dobro a od zva odrećati oni će šta žele postići neka među vama bude oni neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati tražiti da se čini dobro a od zva odrećati islamska internet stranica minber allahuakbar